A nagy kaszás lesújt. Mátjú! Mátjú, mi történt, Mátjú? Rosszul vagy? Mari szaggatottan kibukkó szava rémületről tanúskodtak. En is meghallotta, amint az előszobán át karján egy halon fehér nárcisszal, amelyek illatát és látványát csak nagy sokára kedvelte meg, ismét a szobája felé tartott. Matthew a verandára vezető ajtóban állt, és egy összehajtogatott papírlapot fogott a kezében. Az arca furcsán szürke, és elkínzott volt. En eldobta a virágokat, és ugyanabban a pillanatban ugrott oda hozzá, amikor Marilla, de mindketten elkéstek. Mielőtt elérték volna, Matthew teljes hosszában végigvágódott a küszöbön. – Elájult! – szakadt ki Marillából. – En szaladj el Martinért, gyorsan, a csűrben van! Martin, a béresük, akkor ért haza a postáról, és már is fordult vissza az orvosért. Útközben beszór Barryékhez, hogy áthívja őket, akik épp a lévő Mrs. Lindel rögtön elindultak. Odaérve End és Marillát a konyhában találták. Kétségbeesve próbálták Mattyút magához térítani. Mrs. Lind gyengén félretolta őket, kitapogatta Mattyú púzusát, majd fülét a melkasára szorította. Amikor felemelte a fejét, fájdalmas pillantása, könnyes szeme nem sok jóval bíztatta az aggodalmasan rátekintőket. – Jaj, Marilla, azt hiszem, semmit sem tehetünk már érte, mondta komoran. – Mrs. Lind csak nem azt akarja mondani, csak, csak nem gondolja, hogy Mattyú de a retteget szó nem jött ki En száján. Rosszul lett, arcából kifutott a vér. De igen, gyermekem, attól tartok, igen. Nézd az arcát, ha az ember annyiszor látta ezt, ahányszor én, rögtön tudja hányadán áll. En lenézett a mozdulatlan arcra, amelyen ott hagyta csontkezének nyomát az arctalan csukjás. Az orvos megerősítette, hogy a halál azonnal bekövetkezett, és valószínűleg fájdalommentes volt. Okként valami váratlan megrázkodtatást nevezett meg, amit nem is kellett sokáig keresni. A levél, amit Mártin aznap reggel hozott a postáról, és amit Mattyu kezében megtaláltak, az Ebi bank bukásáról adott hírt. Mattyu halálhíre futótűzként terjedt el a volniban, és egész nap egymásnak adták a kilincset a látogatók, barátok és szomszédok. A jövésmenés, az élőkér és a halott értett szívességek lebonyolítása estig tartott. A féling csendes Matthew kavbört mindebben olyan központi helyet foglalt el, amit életében soha. A halál jeges fensége az élők fölé emelte. Az éjszaka leszálltával a zöld manzádos ház is elcsendesült. Mettjú nyitott koporsóban feküdt a szalonban, hosszú őszhaja szépen megfésülve keretezte nyugodt arcát, ajkán kedves kis mosolyult, mint aki szépeket álmodik oda át. A koporsót virágokkal rakták körül, szép, régi módi virágokkal, amiket még az édesanyja ültetett férjhez menetele után, és amelyek iránt Mettjú mindig is titkos, szótlan szeretetet táplált. En és rendezte előket őket Matthew körül. Ez volt az utolsó, amit megtehetett érte, és meg is tett könyörtelenül, sápadt arcában égő fájdalmas tekintettel. Beriék és Mrs. Lind ott maradtak éjszakára. Diana is felment a keleti szobába, ahol En az ablaknál áldogált, és halkan így szólt. – Drága Anne, akarod, hogy ma éjjel itt aludjak veled? En komolyan pillantott rá. – Köszönöm, Diana, de nem. Tudom, hogy te nem értesz félre, ha azt mondom, hogy szeretnék egyedül maradni. Nem félek, hidd el. Amióta bekövetkezett, egy pillanatra sem maradtam magamra, és most szükségem van rá. Csendet szeretnék és nyugalmat, hogy felfoghassam, mert nem tudom. Néha úgy érzem, nem is halt meg. Néha meg úgy, hogy már régóta halott, és azóta gyötör belül ez a szörnyű tompa fájdalom. Diana nem egészen értette Marilla szenvedélyesen törő bánatát, amely átszakította évek megszokásának és természetes tartózkodásának gátját, könnyebben át tudta érezni, mint En könyörtelen szenvedését. De kedvesen és szótlanul magára hagyta Ent, hogy életében először vírasszon a bánattal. En abban reménykedett, hogy a magány meghozza majd a könnyeket. Rettenetesnek érezte, hogy egyetlen könncseppet sem tud ejteni Matthewért, akit annyira szeretett, és aki olyan kedves volt hozzá, akivel csak tegnap este sétált a nap napfényébe, és aki most lent fekszik a homályos szobában, természetellenes békében és nyugalomban. De a könnyek még akkor sem csordultak ki, amikor a sötétben az ablakhoz térdelt, és tekintetét a hegyeken túli csillagokra emelve imádkozni kezdett. Szárazon égő szemmel, a kétségbees és mardosó fájdalmával feküdt az ágyban, és a fájdalom akkor sem szűnt meg, amikor a nap eseményeitől és gyötrelmeitől kimerültem, végre álomba szendberült. De éjszaka felriadt, és a sötétben, csendben az ébreléttel együtt visszatért a szörnyű veszteség tudata. Újra maga előtt látta Matthew kedvesen mosolygó arcát, amikor múlt este elváltak a kapunál, és szinte hallotta a hangját, ahogy azt mondja – az én lánykám, akire olyan büszke vagyok. És ettől végre megindultak a könnyei, és en szívből kisírhatta magát. Marilla is meghallotta az okogását, és be bement hozzá, hogy megvigasztalja. No, hát sírj már ennyire kedvesem, ezzel nem hozod vissza, nem szabad így sírni. Nekem sem lett volna szabad, de nem tudtam megállni. Olyan kedves jó testvér volt világ életében, de hát legyen meg Isten akarata! Ha sírjak, Marilla? Zokokok te, a könnyek nem fájnak úgy, ahogy az a szenvedés. Maradjon itt velem, és öleljen át, így. Nem akartam, hogy dejána velem maradjon, pedig jó és kedves. De ez nem az ő bánata, őt nem érinti úgy, és nem tudott olyan közel férkőzni a szívemhez, hogy segíthesse. Ez csak a mi bánatuk, a magáé és az enyém. Jaj, Marilla, mihez kezdünk most nélküle? Itt maradtunk egymásnak, en. Nem is tudom, mit csinálnék, ha nem volna itt, ha soha nem jöttél volna ide. Ó, oh, én, tudom, hogy néha talán szigorúbb és keményebb voltam veled, de nem szabad azt hinned, hogy ettől kevésbé szerettelek, mert gyúnál. Most akarom elmondani, amik képes vagyok rá. Soha nem jött könnyen a számra az, ami a szívemet nyomta, de ilyenkor mégis egyszerű. Olyan nagyon szeretlek, mintha a saját vérem volna. és amióta csak ide kerültél a zöld mazádos házba. Te vagy az én örömöm és migaszom. Két nappal később Matthew elindult utolsó útjára a szeretett házból. A mezőkön át, amelyeket egész életében művelt, a gyümölcsösön át, amit úgy szeretett, a fák alatt, amelyeket ültetett, és a temetés után Avonli visszatért a mindennapokhoz. Még a zöld házba is visszatért az élet a szokott kerékvágásba. Ugyanúgy végezték a napi teendőket, mint annak előtte, már minden megszokottban ott rezgett a fájdalmas veszteség. A gyász újdonságában en szomorúnak találta ezt. Hogy lehet, hogy minden a régi, ha egyszer nincs többé metyű? Szégyenhez is furdaláshoz hasonlatos érzés fogta el, amikor rájött, hogy ugyanolyan boldogság keríti hatalmába, ha megpillantja a fenyők fölött felkelő napot, vagy a kertben nyíló harvány rózsaszín bimbókat. Ugyanúgy örül, a dajana átlátogat, vidámszavai viselkedése mosolyt, sőt nevetést fakasztanak az ajkán. Egy szóval a világba boruló természet, a szeretet és a barátság semmi sem vesztettek vonzerejükből, és ugyanolyan kitartóan szólongatják, és semmivel sem hatnak kevésbé a képzeletére vagy a szívére. Hűtlennek érzem magam Matthew emlékéhez, ha a halála után örömöm lelem ezekben a dolgokban, Valotta be ellen Ellennek egy este, amikor a lak kertjében üldögéltek. Úgy hiányzik, és nem csak olykor-olykor, hanem mindig. És mégis, Missy Szelen, a világ ennek ellenére is gyönyörű és érdekes. Ma Diana mondott valami mulatságosat, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy hangosan nevetek. Amikor meghalt, azt hittem, soha nem nevetek többé, és úgy érzem, nem is illene. Amikor jó még itt volt közöttünk, örült, ha nevetését nevetéset hallotta, és tudta, hogy örülsz az élet kellemes oldalainak. Vigasztalta Missy Szelen gyengédet. Most, hogy eltávozott, bizonyosan azt szeretné, ha ez továbbra is így lenne. Nem zárkózhatunk el a természet gyógyító ereje elől, De megértem az érzéseidet. Ezen valamennyien átesünk. Gyűlöletesnek érezzük a gondolatát is, hogy örömünk lejük valamiben, ha az, akit szeretünk, nincs már itt, hogy megossza velünk, és szinte azt hiszük, eláruljuk a gyászunkat, ha az élet iránt ismét visszatér az érdeklődésünk. Ma délután átmentem a temetőbe, hogy egy rózsabokrot ültesse mettyű sírjára, mesélte en álmodozva. Levágtam egy ótógajat arról a kis fehér virágos kót rózsabokorról, amit még az édesanyja hozott valamikor réges és kóciából. Matthew mindig is ezt a rózsafajtát szerette legjobban. Tövises szárú, de apró édesillatú virágokat hozó rózsafajta. Boldoggát tett, hogy odaülthethettem a sírjára, mintha ezzel örömet szereznék neki, hogy a közelébe viszem. Remélem, a mennyországban is ilyen rózsákkal van körülvéve. Talán annak a sok apró fehér rózsának a lelke, amiket annyi nyáron át szeretett, mind összegyűltek a fogadására. De most már mennem kell, Marilla egyedül van otthon, és így alkonytágy rátör a magány. Attól félek, még magányosabb lesz, ha újra elmész az egyetemre, jegyezte meg Mrs. En nem válaszolt, csak jó ét kívánt, és lassan hazasétált. Marilla a bejárathoz vezető lépcsőkön üldögélt, és enn is melléje telepedett. Mögöttük nyitva volt az ajtó, egy nagy rózsaszín belső tekervényeiben számtalan tengeri naplemente emlékét őrző kagylóhét támasztotta ki. En szedett néhány szál világos sárga lomcindát, és a hajába tűzte. Szerette az órát néha megcsapó finom édes illatot, amely egy-egy mozdulatára, akár az égi áldás alászállt. Amíg el voltál, így jársz, Spencer doktor szólalt meg Marilla. Figyelmeztetett, hogy a szemorvos holnap lesz a városban, és még egyszer rábeszélt, hogy vizsgáltassam meg a szemem. Azt hiszem, talán tényleg az a legjobb, ha túlesem rajta. El sem mondhatom, milyen hálás lennék, ha jó szemüveget kapnék tőle. Ugye nem baj, ha holnap egyedül maradsz itthon. Van egy kis vasalni és sütni való, és Mártin majd bevisz kocsival. Jól leszek, ne aggódjon. Diana majd átjön társaságnak. A sütést és a vasalást meg nyugodtan ránk bízhatja. Nem kell már féljen, hogy fájdalomcsillapítóval ízesítem a tortát, vagy kikeményítem a zsebkendőket. Marilla elnevette magát. Jaj, te aztán értettél hozzá akkoriban, hogy kövessel hibákat. – Folyton valami bajba keveredtél. Néha már azt hittem, megszállt valami. <gül> Emlékszel még arra, amikor befestetted a hajad? – De mennyire? Sohasem fogom elfelejteni? – mondta mosolyogva enn, és megérintette formás kis fejeköré tekert vastag hajfonatát. – Néha jót nevetek magamban, ha eszembe jut, mennyi gondot okozott akkor tájt a hajam. Vagyis, hogy nem nevetek olyan jót, mert az akkor igazi szenvedés volt. Mennyit szenvedtem a hajam miatt, meg a szeplőim miatt? A szeplők szerencsére eltűntek, és sokan kedvesen azzal biztatnak, hogy gesztenye barnának nevezik a hajam, kivéve persze Josie aki éppen tegnap közölte velem, hogy szerintem most vörösebb, mint volt, vagy legalábbis a fekete ruhámtól annak tűnik, és még azt is kérdezte, hogy hogyan lehet az ilyesmihez hozzászokni. Marilla az igazat megvalva nem sok választ el attól, hogy feladjam a hiába való erőködést, amivel josie próbálom megkedvelni. Hős ilyes igyekezetem ellenére sem tudom szeretni. – Josie egy igazi pály, – vágta rá élesen Marilla. – És nem tehet arról, hogy kellemetlen. Feltehetően az ilyen embereknek is van valami szerepük a társadalomban, bárhogy mi azt épp annyira nem tudom, mint azt, hogy mit én szolgál a bogács. – tanítani fog? – Nem, visszamegy jövőre az akadémiára. Murdy spurgeon és Charlie De Jane és Ruby tanítanak majd, és már mindketten kaptak iskolát is. Jane newbridge bekerül, Ruby pedig valahova nyugatra. – Gilbert Blight is tanítani fog? – Igen, hangzott a kurta válasz. – Milyen csinos fiatal ember vált belőle! – Mélázott el Marilla. – Múlt vasárnap a templomban láttam. Magas volt és olyan férfias. Nagyon hasonlított az apjára, amikor az annyi idős volt. John Blight is helyes fiú volt, jó barátok voltunk mi ketten. A környéken azt beszélték, hogy az ugvarlom... En érdeklődve kapta fel a fejét. Na hát, Marilla, és mi történt? Miért nem? Összevesztünk valamit. Amikor bocsánatot kért, nem hallgattam meg. Később már szerettem volna, de eleinte dúzogtam, tős voltam rá, és meg akartam büntetni. John pedig nem jött vissza többé. A plájtak mindig nagyon kemény fejűek voltak. De mindig úgy éreztem, szóval bántam, hogy így alakult. Azt kívántam nem is egyszer, hogy bárcsak megbocsátottam volna neki, amíg módon volt rá. Szóval a maga életében is volt egy kis regény, mondta En halkam. Igen, talán annak lehet nevezni. Ugyan nem is gondolnád, ha rám nézel. De nem lehet az embereket a külsejünkből megítélni. Johnról meg rólam azóta mindenki megfeledkezett. Még én is egészen elfelejtettem. Csak akkor jutott eszembe, amikor a múlt vasárnap megláttam Gilbertet.